Bueno, ja s'ha acabat, eh? S'ha acabat el concert. Si vols més, vine a un concert. No. Busca'ns, busca'ns, vols que et digui, s'ha acabat el compact. Nac, nac, nac, nac, nac, ngut, ngut,